Минуло два роки, і вся Польща, а передусім Варшава, під безпосередньою дією висипаних з мішка дарунків, зокрема свободи, перетворилася на суцільні торгові ряди. У Польщі продавалося все, причому всюди, головним чином посеред вулиць і площ. Для того, щоб хоч якось давати собі раду з цим виплеском споживацького блага, ми, громадяни СССРу, в його, як виявиться, дуже невдовзі летальній стадії, змушені були везти до Польщі нашу дешеву горілку і там вимінювати її на всілякий інший товар. Насправді ми їхали зі Львова до Гданська, а Варшава була тільки зупинкою, зате кількагодинною. Наш хитро запроектований автобус із кінематографічною назвою Нежурись дорівнював кораблеві, що перевіз у своєму трюмі мегалітри горілчаної контрабанди. Усі ми, його пасажири і команда, почувались українськими націоналістами нового покоління, що вирішили застосувати проти споконвічного польського ворога найдієвішу в його випадку зброю – алкоголь. Тут я мав би поставити смайлик. Ні. Насправді, то не була ніяка воєнно-патріотична місія. Насправді, в нас не було виходу. Горілка стала тимчасовою твердою, хоч і рідкою, валютою, замість раптово зневаженого і висміяного польськими банками дідугана рубля. Утім, про це я невдовзі ще напишу. Дивіться одне з міст на «Г». Цієї подорожі через Варшаву запам'ятався базар у самому центрі, поруч із Центральною, коло підніжжя Мавзолею імені Сталіна, уздовж алеї Єрозолімських, аж до їхнього перетину з Маршалковською. Велетенське муравлисько, переповнене низкоякісними, якраз під нашу платоспроможність з покусами. Від жувальних гумок і дамських прокладок до відеомагнітофонів і акустичних систем. Пам'ятаю, як брів у тому євразійському натовпі, з пітнілою долонею стискаючи в кишені все, що лишалося від останньої проданої кількома днями раніше пляшки 1030 злотих, цебто якісь три долари, не більше. І на два з них я врешті купив усе, про що. Стільки мріяв останнім часом, а саме – маленького Бетмена, що його польський шмаркач-продавець уперто називав Батманом. Відтепер я вже мав із чим повертатися додому. А ще врізалися у спомен узбеки. Їх там було з цілий табір, у зв'язку з чим самі собою виникали думки про Орду і Тамерлана. Я вже забув, що саме вони продавали, здається, не горілку, але й не кавуни чи персики, це точно. І не халати, і не бавовник, і не чай. І не в'єтнамці то були, а таки узбеки. У будь-якому разі сильно дивувало те, що навіть вони намагаються говорити польською, особливо по-своєму, по-узбецькому ламаною. Весь наш доходяга СССР на тому базарі намагався щонебудь висловити сякою-такою польською. От які неочікувані реванші вигадує для своїх нерозумних дітей іронічна курва історії. Десь від середини 90-х Варшава назавжди стала одним із моїх міст. Ритуальне жертвопринесення сперми відбулося наприкінці 92-го у стінах однієї з гостьових кімнат будинку вчителя на Костюшківській набережній. Співучасниками імпровізованого дійства зголосилися бути принагідні арфа і фавн, тієї ночі так само мешканці означеної кімнати. Усе відбулося настільки раптово і швидко, що я досі не відкидаю можливість галюцинації». Але щось таки змушує мене думати, ніби все відбулося насправді. Остаточну відповідь може знати лише цілковита темрява, про яку в цій книжці я краще не згадуватиму. Починаючи з 1994 року, я чув жахливі історії про російський рекет на Варшавських вокзал-базарах. Це стало ще одним з наслідків перебування цього міста – в самому центрі між Сходом і Заходом. Певної історичної миті незле організована армія Лисих зарізяк зі Сходу занюшила в повітрі дух перемін і невеличкими загонами рушила на підкорення Заходу. За якими документами і під чиїми прізвищами вони перетинали польський кордон, лишиться переважно нез'ясованим. Варшава стала тимчасовою зупинкою на шляху їхньої розтягнутої на півтора десятиліття міграції. Тут вони мусили спинитися і пожити в очікуванні на розширення Євросоюзу та Шенгену і для цього забезпечити собі подальше існування, безбідне, до якого вже звикли, а також наростити свій майновий рівень для подальшого щасливого перебазування на західніші терени благословенної гермашки, Зрозуміло, що головним джерелом їхнього матеріального поповнення стали всі різновиди мандрівних мешканців колишнього СССРу. І поза як базари та вокзали Польщі виявилися місцями найгустішого скупчення останніх, саме на них і зосередили свою діяльність загони лисоголових. Щиро кажучи, польська поліція могла відносно легко зупинити цей бізнес, особливо на його початку. Затримувати братву повсюди, де вона тільки вилізе, можна було хоча б із огляду на її первісну непристосованість до нової країни, виявлену, скажімо, вже в зовнішності. Це тільки з часом поз'являлося добіса молодих поляків, які почали їх наслідувати перш усього стриженими довбежками, та спортивним одягом. Проте на початку своєї польської кар'єри гості зі Сходу впадали в око не згірши узбеків. Але польська поліція воліла замість цього піти з ними на неофіційні домовленості, не без, як це називається, прийнятних для неї відкатів, ясна річ. Домовленості базувалися на тому, що поліція закриває очі на будь-які дії братви, якщо під ці дії не підпадають її польські співгромадяни. З усіма іншими, як я вже говорив у таємниці, дозволялося робити все, що завгодно, бажано тільки не вбивати, бо від цього бувало забагато смороду. Рекетири усвідомлювали ціну пацанського слова – і всіма силами його тримали. Тому, перш ніж налетіти на чергову вицоплену знатову пожертву, вони мусили сто разів переконатися, що то ніякий не поляк, а свій.